تم من عطا آل اوسی رمضان رمضان کے ایتیان مال آل اکڑا نکفار بسی عطا رجل النبی صلی اللہ قال فقال حلق تو ایزا حلاق قال ماشانو کافزا حلاق شم تباشم قال وقاتو علائم رسیسی رمضان رمضان کې یو څامل یو کړه قال فال تچې دو ما ته پور اقبانا نو غلامښت چې آزاد شي د کفاره را قال لا فال تچې انت سم شهرائن مدته بیا اين بيته مې شروعې لول غاړې پله پڅې ویلا قال فال تچې انت د چټې ننې کېلا اشويتو مشکانان د ګوره دو وخت قال لا وكال ايتل بيت ديكينا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف لكي تمر يذم بلا رادل شو فتال تصدق بي بس دي كفاراده كف دي با دي فقال يا رسول الله ما بيننا بتيا لبيك افق منا فدي دومي تعلمه دم دي منوركي یو کور د سنيشت افکار محتاج ومننم ډیر غریبانه نبی اسلام خواند حتی بدر ثناياو قال فتح م وياوم بس د ذنبه روسه خپل کور به چونو ورګا کفاره پر سر باندې پاتې کفاره کی تاثر جایز دی اوسني کی بیا به بغیر کفاره لکه یہ والا خطرہ تھا کہ میں نے یہ والا خطرہ تھا اور والا بابا مامان جی اور حبیب اللہ اور وہ تھا یہاں پیوٹ میں وجہ کل جائے گی اور ستار داش کتنے برزیکن داش طول داش اولاد دا شرم کړو بیا دو ټول چې کومو بیا جواز کی نو ماشینی زبا بهتر شېدلې خدا مجبورې دې د نوکران تاسو لو تاسو ګران کاری نو هیڅ څوک یې نو هغه اخلار او کې بیا کې دا اخلانه کړنی په ادمی جایز دا وينما كان ذا رخصة سنن وقصتا فلو ان رجل فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير فديت اجلشته التكفير اغلب الكرش كرش بعدها كان ايه ما لا تصنع <تصفيق> الا یو که سمون نه محتاج زبچالو ورکم نبی اسلامو خان دل حتا بد دانیاب وو وقاله وقل هو بس ور خو بیا قرض بشی کفاره قرض نه اوی اور حضرت اجازه په ملا حضرت نبی اسلام تعالی بیتکا و دا دغه خوشو شه شین خوشو جننه دا کفاره په د باندې یا رسول الله اعتراض مزار فقال یا رسول الله اعتراض تو اس زیدما فجلسا فبينما وزرق أقبل رجل يسوق إمار عليه الضعام ونبيه السلام آين المحترف آلفا أغسس زيدين سوزيدون كسو فقام الرجل فقال رسول الله انت صدق بهذا نقال يا رسول الله على غيرنا ولا عن الجياع ما لنا شيء قالوا كلوه وسوخره ادا کفاره په تاسو باندې بقرہ شي یي او الله تعالی محمد صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت علي بن ابي طالب رضی الله عنه او حضرت الحسن د دې شوې اغه نه دومره کتاب کوم شوې نو دا کتاب باندې پادریا نه باندې نو دا د کتاب وای كتاب, آل کتاب علی کتاب او زمشتې په یهودو کېشته په ایران کېشته ځکه چې کوم جنګ په شاینه مسلمانانو کې ده اړې شوې دي دا د یهودو کې خپل انګریزان کوم داريوم دي قرمه څنګه باندې خدایونه باندې رضا بیا داریا شو په چې ماني علی کتاب انجیل ماني تورات ماني دټه کتاب دی فاطیا بیا سنتي اېښدون سره نشه سا نذكر خرچه شوه او کفاره کې قرزه جی او الله تعالی دې معنا ترا ملو دې الله خدای تريمون محمد و علي فرض تهليزا عامدان ما نطرف يوم ان تمسان يورز روز جما بغیر درمسان ما باکه غير گفتتين بغير لجدينا لامیوخ زعانو سیامو دهر در طول عمر روجه و نیسین دا غیوی روجه سواب نش برابرولے در در محصص دیخ و کفار دا سواب چده در دو طول عمر روجی بانی دا غیوی روجی سواب نش برابرولے نی در طول عمر روجه و خریل نو ني قال احد ضوا قبل ضوا قال احد ضوا ما اليوم هل ان شاء الله محمد كلوا اشربوا كلوا في رمضان رجوا اتمامكم صاكه رمضان قال احد ناظلين انه خیر که تاخيرش مذاقه نشته 12 ذلنه چې نبی اسلام وو انه شعبان کې بیا د رويې یو لري قضا شي رويې د پار دې چې دا شعبان کې نبی اسلام محمد دی رويې نو د نبی اسلام لپاره کوې باندې تاخير کول <سؤال> اله شعبان او د شعبانم تاخير جبن کار شنو سم ځای کوي استه انغ ذو حتا یا شعبان ده حیل فوج بیان زمون نو رویتا داشه با روی جن نه ودی ا تر شعبان پوری شعبان کته کله ين اخشر شعبان در بلې مروجبه و نن با روجه به ونیو نه رسول الله تعالی او نه به حالت امام صالح را حدثو او نه راضا نه اجازه را دي اجازه نه دي کار دې کله او عائشه رضی الله عنها دغه تو کله منو کوا علی او سماع من ما که او پر بن روجی پاتیدی و چه ټکړه نصامن ولیو ولیده پر ضای باندې دې کېډیو ور روزه کارنه ته نیابت پر عبادت بدلیږي چي دا عبادت بدني کې کړه او تکاوت د بدن معکېږي د منو پدای نایب تکاوت الله تعالی منځي او ردی وینا ولیو څوم دې کې یني څه دی دیور دې دې الله تعالی په رمضان کې ښه نه جوړ شو او پاک پیلې کې مور شو نو بند نه بس خبر ختم شو دګانم کې نه شو روزه د سيادت عمر دې بیا روزه ونه نیولا بیا وارث ده فدية واركي إنه زر قزان وليهو نيه وابستوى سفر ده سفر فعالت کی روجه نوك تكلیفی نو بیا روجه ساعتنا ندر پکار او تكلیف ني روجه قولی بہتر ذکج روح تا بیا طول و خلق و کوجئی او دت روجه نوال بوجگی ندا روز داير د سر رادیو تر دوار کېني نو موزونه کې قصور فقط او روجې کې تغییر از سفر د بقاریه رسولي را یو نه نه د څومه زپل په کې روجې نه سفر سفر کې روجې بوني سم قارصوم نشه تا او تل نشه تا ساقوته دوړې اجازه دې نیو. صلی الله علیه و زارین زه مرکب لارم سوال نه لارم وعان سافر علی سفر طریب علیکم کرای وکلاګم ان ربما صادف نیاز شهري یعنی رمضان کل کل سفره اکی رمضان راشي وانا چه القوه ذات قدمم دوړتړی فاجدی بین عصوم یا رسول اللہ آوانو علا من انواقی رو فیکونو داینانا دا, دا, دا روجه کی روجن اول زوان خیب مرکب لارم مات آتانی او اس خودل دا روست زان قرض کول دا کرانی گی افا عصوم یا رسول اللہ عاظم یا جریح وافتر روژه روجه ماتاو لگی سواب دیت لکر روجه نیو لگی قلع ای ذالک شیطه یا حمزا دورستا خوخه دا که طاقت نی روجه و نیسا او که طاقت نی نمونی سا با اخیر تخییلی لگی روجه نیو لگی بیتر دکر داہر بین الیوسر والعسر دا نی آه. خرجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الى مکہ چه عصفان تورسی در سمت <متحدث> دعا بینائن لوگ راو وقت فرقویلہ کی او لوگ راو چکر چه خلقویلی و ذالک افی رمضان فقان ابن عباد یا قلقات سامن نبی صلی اللہ محفتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفد کی رو جکڑیم دا و جکڑیم دا فمن شاہ صام ومن شاہ افتارا بڑا یه رمضان کمن سفر ګور فصام بعض نه وخت تر بعض نه بعض نه ګور وکړه بعض کوجه کړه فلان یعید الصائم وعلى المفطر وعلى الصائم صائم مفطر ته بدل وی او مفطر صائم ته بدل وی دوړ جای دی اے بار احمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و مقامات کے خیر ان اللہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم و سید خدری زلہن سے غرا عالم و و یف الناس د فتوے ور کو خلقتا ہم کو تپسن و ہمت کون علی عامر کی نٹو سر کتا کڑو پد دا مسئولیت څنګه بدا څنګه ته څنګه ادیناسو فتوا به هر کوم مسایل به بیانو فانتظر تو خلوا تهو نه ما انتظار کړ لغوانی ترشي لکه ملګری د وینډیو ټول سرکا تکړه ته په ځینو کې فلما خلا ملګریکم چې یودا شما ته پون شو کړو عام شه نه رمضان سفر سفر حالت کې روزې نه ول در رمضان فقال ورجنا ما نفي صلى الله عليه وسلم عام عمل فتعامل فتك موته فقال رسول الله يصوم وناصوم ان بين تمروا زمانه حتى بلغ منزلا من المنازل يترصد فقال انكم قدت ماتم من عذوبكما واصبحتم من الجيش ادخرها خبرك تاقت من شيء جمشري كان رسل جغلوا أفلو غبني بي جننكي إنكم قد دناتم تنعذيكم والفطر أقوالكم روجم ما ثول أقوال الساخر فصبعنا من السايب ومن المقطر بيام باذنكي الشهر روجا بعض كوجوا علستم سرنا فنزلنا منزلا يزيتور سيدو فخرئنكم تسبعون عدو وكم اصغر من هذه الدشمن ترى الفطر أقوالكم روژما ثول طاقتمند تاو تا فطروا نفکانت غریماتن من رسول غریم الله صلی الله علیه وسلم دا غره لزوم شوهنه به اسلام ما اوس رژه ما مجاهدین جګړه کوي نو جګړ کې رژه نه رژما ته وجب یا بولي سي رسول سما له قبل راځي یا سما ما قبل ذالك و بعد ذالك نی کوهما تو وی په دی دا ششې نه په کار ان ذات بن عبد الله انو نبی صلی الله علیه را رجل نبی دې څنګه ویل دي یوزل له علی من ګر فغ کولو او وذ عام علی من ګر ټول چا پرشی دې وششې ابو سولی فقال لاكن من الذي اسيا به سفر دا نشینو د په سفر ګروجن ول تکلیف دې الله اجازه زورت ورکړي ولې ورجلېږي جی هغه 12 حق د ثانوي په ورو ورو 12 حق په احتمال غار دلنا خيلون زيرا ل لله صل الله عليه وسلم خل او کړه په مونږ باندې و شعر څوار د نبی صلی الله علیه وسلم په دایلي وروګي شپګن نمبرو بهر څخه بجار دعوت او کالا فان تلقت الى رسول زمسلمان ما نبی الاسلام تعالیم وو یا او کلو نبی الاسلام روڑا اقوڑا فقالا انجلس فاسب من توامنا کن منسر روڑا اقوڑا فقلتی لسائن زمارو جدار مارو روڑا اقوڑا قال انجلس و حدیسو کانی صلاح تیوانی صیام زتا تبایم دموز او دروینا ان انلا وذشت رسالہ یعنی سوسالہ الله پاک سلو رکات پر جائے باندې درکات مز مقرره رباعی مج کې کثرادله ثلاثی کې او سنای کې کثر نشته رباعی کې سلو پرځای د وسو مسافر بن روجه الله عفو کړه وان المرزیای په ور کون کې زنانې دی یې کی په کلي لبعدي قزاوتي فبلذا لنا دار سروا كي تحملوا الواجباني ما شمت دف ومنس كل الواجبن التكليف رضي لبعدي تparaجوا بعدي قزاوتي والله لقد قال ما جميع عدما قال فتلحف نفسي الله كون اكلت من طعام رسول الله هذا مخصوص هذا نبل الاسلام او ډوډا ور سره خورلې وو دا خو خیال او قسمت کې به ونه خوش وي دا سور الله علیه وسلم محل شیبو او او معاملات او مه شي رو غ را کولو بس حال سفر د خو رووج کوم اوترده نبي سر ده کاله خ نه م رسوللانو في بعض غ في اب چدي د ساختخته ګوه ح نه لا زده وال راې سرلا دا چې کې په او ک په واللا راې لاس دا چې کې غ من شدت الحر صاحب گرمینا <تصفيق> ما کینا سائ إلا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منک دیو قسم رو جنوا و نبی اسلام عبد عبد اللہ بن رواۃ دوڑو جو صاحب گرمی وار امولوی <تصفيق> یا بیلا شبن فلیو سم رمضان سفر کی تخلیف نی نو خواه خبره بوج دیروس بوجتیلی نی نی فراحات سران سور رسول روحات سران بسلامی نی حضیر روحات سران امی حضینا دیو سلام روحات سران سلامی دیروس روحات سران مطایوش ترون مصر ازا خرا جا نو کلاوو تیده د را مسافر را کلا روجا ماسوشی نو کانو خداو مویلو د د اراده وی د سفر بانې د تلو اوس ځ نه کرا شې نوار بانګ ویللو نو مخکې هپل کورې دی وځي د چې وځې د د مبرې د د اړی دنا نه او د اوسپور د چلار سړک ته هلته د پنیر کوررو نښاري په سپورې دی ځان ده اوس کرا دې مسابر دی د مینه د کړی د رووجې د سالو. لیکن باندې او یو او روسطلا بیا بروجنه ماته پوه شو دغه باندې کلیکه موجود ده مسافر کو مسافر د پاراز جواز ده د پکلکه موجود ده دغه روټه کوي پوه بیا تا یو روز دی روزه ساتي اندر روز کې جدي بیا دی کوچه کوي نو ما خبره کو شو مسافر سفر تعقوق نه بعده روژه ما توردی تا خپل نه لید شو بیا روژه بنمات هه اراده دا سوی دي تل اجاز کې بیا روژه غري زه دلته بان نمک دی وځي بان نمک یا بل د کلي د فنانه دی وځي نو بیا که روژه پرې کړی که څه جایز لیکن بان نه روز ته و, و بږي اته بږي کو نه وځي دغه دی. بیا مقیم ګرځي لې سفر لانیش دی صفرو سلوکه کی بیا په دا ورځ باندې روزه ورتاه چې بل ورځ 빈 په دې کوجوکي متاه ستر متا سره اجازه خرجہ خلا حد یزيدنا ابید ان قلته زال عذمیا برو عنب قال جعفر من كنت صاحب رسول الله کی تپین تنن ورتاه من رمضان فرفال سمه قرب دا لا غضا تفینه باندې قال جاور پیاتی جی فلم اجاوز الویوت حتی دعا بسفرا لا فکرون نا د نو تسرخانی وقفتو مطلب دا اجی دبانگ نمخ وزین آغ دومیل کلاش نمو میرو جمع تول جایز ما تیسرانی زیشا فقول تو علا ستر البویوتو ناقولو ناقاری بکلیسن با اترغا بان سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا اعراض که جنبیل اسلام دو سنت دو نا او بیا دوڑایو کھڑا شرط دا چه دا قرون و تید المکی پکار دا او بسیلاتی مایو سیوزی سفر تاکو کوشی نبیا بیا دریمل ویته ثلول مللی کلس میږي تعقب ثابت لغنی وی اسلام ما استغنمص مز په مسجد نبي کې وکړه شپه ګومې لکه څلاله کې بیا امزګمزو قصرو کړو ځکه مون تای صفه مکه مکرمه وا لکه شریف په خاور ته ځي ندی جنډل انبار ته انبار درې ویل دی بیا تر روزه ماته مز قصره ټکد لکه دې انبار ته نه ځي ځې په خاور ته ځي مسیرت ما ترتی سای دان چې د دریمولو سفر دی ديونه ثوابه ته دي چې ترېږي مردانته ثوابه تورته د مسخطر کوي روزه پوری نجات ده دغه د تم انتای سفر ثوابه نه سفر د چاڅد لا مسیرت ما ترتی سای ان تاعیت الخليفه خرج جن قريه د دمشق إلا <سؤال> قدر قد هي اكبر من فسات و زارك صلاح احمدي رمضان ثم افطر وافطر ما ونا شنو دوم روزه مات کړ سنور ملګر <سؤال> مات کړ واکریا سرون ان رب د وګړ مونږه دا ودري دې چې مونږ روزه فلما رجله کرے کل چکل تراره دا ولا لقد رايت اليوم امرن ما کو کا نو ان اراو دا چې کار من نه نوې چې دا پړه خیر ومنو چې دا چې د کاروننو جا کاره قومن را غبو حیله س الله صل الله لس نهثاب سمنګورو د نبیډ سلامو د سابو د او ستون یادکړه مسافر دپار خوړلو جا دی او د جاته خو چ حددو سفر ډ یا کو ظالېې ل ل نه سامو ی ساې ل تهې رسول کونه چې رارسول وسلم الله قال عند مقاه د ذلكلك الله بلا الله ما ځان سبو دا دومره جات راغلی زمونږ با نه د کاتلله د زمونږ حالتلیتللی خ خبره چې سکول اورو كم فوق خلق يا عبد الدين نذمرنا خبرك ترى عقلي الان جي <تصفيق> فلا ترو ولا ترو جي فلا ترو ولا ترو جي ما يكون سنت رمضان كله زمار طول رمضان روجوه يقين المنطول روجيه فديت الزرورت نشتويله تا طول اشبي بقيامه كله اشبي بلغو دشي يومي تا قالت الله قولا نعادك مني سنت رمضة كله وقومته كله وداخو يقين نشتي منطول رمضان روجيه فدری اکریا تسکیا او دا تسکی خو غناده ټول رمضان زمونږ رويګه دا یقيمن رويګه خدای ته تسخنه دا کله الله بوته مینا ماتینه او رب دت ټول شپې رمضان کې ما قیام کړي شپې مخ دم کړي غدا تسکیا خپل ډیر موکو ملعیده اینا شاید تلعیده ما عمر فا بدا بی صلاح که قبل الخطبه مخت مزدو کرا داختر آبیا خطبه اوی سمقالا نرلان ناعا سیامی د لیومائینا فا دی درزی که اسلام منا کریدا اما یوم الازها بازدکا فتا کلونی لحومی نوسو که کمم قربان او باقرائی و اما یوم الفتر چه عقد دروجه به معصوی نه راځي چې موږ هیڅ کې وړو چې لوی اکثر کې خصام ممنوع دې اې بار حدثه وسمت و فرحت توایب و فرحت دا ترږي كي... من کړي دا يامل فطر يامل تھا داري ان من کړي استما ده یوه د پجان ځان زار ملي تازه چاپرهول <سؤال> کلاشن په کن خط دی د رجل فی صلب واحد په یو صادر کې احتباب کای لمن پر پرڅوک کې احتباب کین دو صادر کې احتبا کین جائز په یو صادر کې منا کشف د عورت خطر له وانی صلی کې پیسات مذ پر دو غړو کې بار صبح وبا در اثر څارم څکلې ماځګر څکلې هغه را پات نو وغیرہ مکو یي باوکی ایاوې ایامه څنګه ورنه خلاصه الله وسلم صل الله علیه وره دې هر ما ابتلا بر مرعاتی عمرو بن ناس فقال <سؤال> له ليلى امنا فقال كل قال النسائي جما ر وقال امر كل فاز الايام التي كان رسول يا مرنا بيت داري هذ روزګنه بيلي اسلامي روزه متا کوي ته دې روزګيته روزه دي بول هاستر چي دي دې روز ندو ته پر باندې ووکه کوم کده کې ثواب دروي کې په الله تعالی اجازه ورکړوه چې قران تاسو موږ ته وایي نه چې اویانا چې ا د روي نمبر قال مالک وايي ايامت ته چته دې الله تعالی هغه انسان نه نه الله تعالی او الله تعالی هغه صلی الله علیه دا رسول اندارسونو اکثر ورځې د اسلام وَيَا ايَّامَ اَكْلٍ وَشُرْبٍ نَذَا دغهشتو نه روزنه دي چې ګنه کوي دا خو راز روز دي ويَا ايَّامَ اَكْلٍ وَشُرْبٍ اته کاله سبق ویل وو ساو د واړه روز دي تمه چټکې دې بیا وې کال لږه چې څ څاغ دې د قریاق بیا دې طرفه زړه ګرځه چې کال چهريته کومټه کې درجي هغه باندې هيڅ نه سمکار بری هي